Haló. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát, amiről tegnap beszélgettünk, az a bekövetkezett, mert miközben Szénási Sándornak újongva elmesélte Márki Zaj Péter, vagy Márki Zai Péter, hogy kell ejteni? Márki Zai, azt hiszem, igen, igen, van egy... Igen, Márki igen. Zai Péter, hogy hogyan kerül az ő nevük egymás mellé, majd a szavazó cédulán, a, az előválasztás második fordulójában, uh, különböző kompetenciával rendelkező emberek azt mondták, hogy ebben nagyon jó, hogy megegyeztek, de hogy ez egyébként az előválasztás szellemével és azzal, amit egyébként lefektettek alapelveket, hogy azzal nem fér össze. Te tanárember vagy, politikus is vagy, elemző is vagy, sok minden vagy. árult már el nekem, hogy ez itt most tulajdonképpen egy blöff volt, mert hogy ebből tisztában voltak a felek, vagy nem tudták, akkor meg az ember azt gondolná, hogy talán jobban is felkészülhettek volna, vagy C, D, E, F, árult már el nekem? Hát én szerintem ez egy taktikai eleme volt ennek a történet, nem gondolom egyik úrról se, hogy ne tudná, hogy egy játékszabályt menet közben nem lehet megváltoztatni, tegnap ezt úgy adták elő, mint hogyha lehetne. Tehát, hogyha egyébként egy foci meccsen azon kívül, hogy ez egyik csapat nyer, a másik csapat nyer, elhalasztják a mérkőzést, vagy döntetlen lesz, lenne további opció? Még egyszer, én azt gondolom, hogy, hogy egyik versenyzőről se feltételezem, hogy... Jó, Gábor, hogy de akkor ez arról szól, hogy az a fontos, hogy beszéljenek róluk? Hát, én azt gondolom, hogy időt akar, akarnak nyerni. Van egyik, időt nyerni a mihez? A, a, a elfogadtatáshoz az elfogadtathatónak. Tehát én ugye csináltunk végig kutatásokat, láttuk, hogy ez lesz a vége. Láttuk, hogy... Miért, Kobre... mi hogy ez lesz a vége, hogy ők lesznek hárman elől? Igen, igen, igen. Az látszott már hetekkel ezelőtt, hogy a jobbik rámegy erre a DK-val való összefogásra. Nem Sokat fog válaszolni. kérdezni, elnézést, de ez némileg hozzá vagy szokva. Ha nem akarsz válaszolni, nem válaszolsz. Uh... Azt lehet tudni, hogy kinek a megbízásában dolgoztatok. Adott esetben ti a Republikon, vagy mindenki végzett ilyen felmérés különböző cégek által? Különböző cégek végeztek ilyen felméréseket. Mi végeztünk pártfelkérésre is ilyen felméréseket. De ezt most nem azt szeretném, nem én is felhatalmazásom a felkérésre Részben pedig saját magunk is, tehát a Republikonnak van arra lehetősége hogy Orbán Viktor is hallja az Európai Uniós forrásokból pályázati úton. Van arra módunk, hogy olyan kutatásokat végezzünk, amelyeket így finanszírozunk, tehát saját forrásból is végeztünk ilyen típusú felméréseket, amiből egyértelműen látszott, hogy az első fordulóban az egyébként legerősebb és éppen erősödő időszakában lévő DK lesz a nyertes, tehát Dobrev és a, és a két befutó, Számomban is meglepően, de mondom, hetekkel ezelőtt már ez látszott. Már kizaj lesz, mert a Jobbik, illetve Jakab azzal, hogy kihagyta Budapestet, hogy megállapodott a DK-val, nem tudja hozni az egyébként létező jobbikos os Jó, de Gábor, akkor te Igen. arról beszélsz, hogy ezek szerint adott esetben egy tévévitának ilyen hatása nincsen, hiszen a ti felmérésétek a tévévitát megelőzően is már ezt mutatta. Igen, a tévévitának abban volt szerintem, és abban igenis volt e -e ereje, hogy, a, hogy milyen eredménnyel. Tehát ami meglepő volt, azok a különbségek. Egyrészt ugye karácsony egy kicsit rosszabbul szerepelt, mint ahogy azt lehetett látni, szerintem ennek az az ok, hogy nem végezték el azt a munkát, amit el kellett volna végezni. Túl későn indult karácsony, ugye, amikor júniusban sokáig hezitált, nem szeretik az emberek, hogy nem is tudom, nem akarom inkább a fővárost, tehát ez a miközben mindannyian tudtuk, hogy a vége az lesz, hogy el fog indulni. Nem járta végig olyan következetesen az országot, mint ahogy Dobrath Klára megtette, aki befektette azt, amiért be kell ilyenkor fektetni. Tehát ezek mind olyan okok voltak. Budapesten voltak folyamatosan olyan típusú konfliktusok, amik, amik szerintem természetesen Ezért tisztában nyáron... volt a karácsony? Tehát ezeket a jelentéseket hát... valószínűleg olvasta, tehát tudta már korábban, hogy ezek adott esetben vehetnek el az ő népszerűségéből? Bizonyosan, de abban abba biztos volt szerintem, erről mi nem beszéltünk, hogy keveset beszéltünk a nyár során, vagy az ő során, hogy ő biztos másodikként tud fordulni, és a második fordulóban pedig miután neki vannak tartalékai a DK-s jelöltnek, Dobrev Klárának nincsenek, ezért a második fordulóban ő meg tudja ezt nyerni. Itt álljunk meg egy pillanatra, Gábor. Azt kérdezem tőled, hogy mind a ketten, akik egyébként képesek vagyunk ebben elmerülni különböző módon, mennyire leszünk csőlátásúak a szónak abban az értelmében, hogy közben a világban számtalan dolog történik, és arról, mintha megfeledkeznénk, illetve hogy mi megfeledkezünk, az még hagyján, de hogy egyébként az előválasztásban levők is megfeledkeznek, két dolgot említenék neked. Ugye nekem uh, még mielőtt hosszabb nyári szünetre mentem, uh, permanensen beszélgettem Fügyes Balázsal és ugye felmentődött az a kérdés, hogy mindaz, ami korábban volt Budapest politikát, illetően most, hogy ő képviselőjelölt lett, hogyan lesz hogyan lesz, majd ez a közfejlesztések tanácsa, és az úgy valahogy elkezdett elveszni a homályban. Továbbra is volt láncid probléma, meg továbbra is voltak biciklisták, de hirtelen valahogy olyan kisebb betűvel Hogy Ennél is fontosabb nem állítanám, de Tegnap voltam egy bemutatónak Katona József színházban, ahol egy kicsivel több híres ember volt a és nem magamról beszélek, és meg közismert, meg hozzám relatíve közel álló ember. Én mostanában nem vagyok egy ilyen dumcsizó alkat, de az egyik úri emberrel beszélgettem, és kiderült, hogy ez a COVID fenyegetés, amiről most például az index azt írja, hogy itt a szomszédban kopogtat Romániában, szóval, hogy ez nem Romániában kopogtat, hanem hogy itt, hogy baromi meredeken emelkedik a teszten pozitívak száma, mint ahogy a kórházi látottak száma is, meg az intenzív osztályokon lévő emberek száma, egyszerűen 2000, hogy ezek a kérdések, amelyek részint korábban kérdések voltak, illetve azok a problémák, amelyek hirtelen felmerülnek, azok úgy maradnak ki ebből az egész sorozatból, minthogyha egyébként lenne egy forgatókönyv, amihez nem lehetne hozzányúlni, miközben én meg azt gondolom, hogy ezek fontosabbak annál sem, mint hogy kimaradjanak. Nincs ebben csőlátás. Biztos van, de hát a politikai kommunikáció mindenhol és mindig így működik. Ugye a, a, az előválasztásnak, ami... Jó, nem érted, a persze... ha elnész egy orvoshoz, és azt mondod, hogy fáj a térded, akkor ismered azt az effektet, felejtsünk el téged, hogy drága ö, uram, bár a térdében lenne a legnagyobb problémája. Igen, ez még egyszer mondom, igazad van, csak ugye az egész előválasztásnak, amit mondom, én nem csak üdvözöltem, hanem lelkes harcosra voltam, hogy legyen, az egyik fő mozgató az volt, hogy végre legyen egy olyan időszaka a magyar politikának, ahol az ellenzék tud ö, ö, tematizálni, hogy, arról, hogy ne arról szóljon mindig a dolog, amit az Orbán éppen felkínál. Jú, de a Covid az ö, nem az, az Orbánnak a tematikája. Én, én tudom, csak hogyha ez működik ez a dolog, és úgy tűnik, hogy működik, akkor ennek van egy ilyen következménye. Sikerült az ellenzéknek elérnie, szerintem ez fontos siker, mindazokkal a problémákkal együtt, amit jelzel, hogy ez a kérdés országos jelentőségű, meghatározó politikai kérdésé vált, elsöpörve, akár ennél fontosabb kérdéseket is mondjuk, mondok egy másik példát, hogy nem csak magyar legyen, az a német elnökválasztás eredményét, ami szerintem jóval nagyobb mértékben fogja befolyásolni a Magyarország történetét, mint a sok minden más, akár az előválasztás eredménye is. Tehát egyszerűen a dolog működik, és ennek vannak ilyen következményei, hogy azon a térfélen, ahol az ellenzéki választó gondolkodik, nézelődik, tájékozódik, érzelmileg kötődik, ott ez most a kérdés. Ez mindennél fontosabb kérdés, sőt láthatóan a fiteszesek számára is kérdés olyannyira, hogy egy külön kampányt indít ezzel a bugyuta két, két vagy egy kérdés kétfelével, stop gyurcsán, stop karácsán, ez igazán sem semmi. Sem jelent, igen. És, és napi jelentéseket adnak, ő maga is megszólal, hogy már 700 ezre. Tehát a dolog fölértékelődik, túlbecsülődik, igazad van. Első kör a ennél szerintem is fajsúlyosabb kérdéseket, de itt és most a magyar politikának tényleg egy lényeges kérdésével találkozunk szemben, lesz-e olyan kihívója, hat hónap múlva Orbán Viktornak, akiről azt gondoljuk most, aztán, hogy meglátjuk, hogy mi lesz, ugye, mert addig nagyon-nagyon sok minden történik, hogy reális esélye lehet arra, hogy megverje a jelenlegi miniszterelnöket a választásokban. Uh, pillanat. Uh, ugye voltak technikai nehézségek, ilyen nehézségek, olyan nehézségek, én erre most nem térek ki. Azt arról, el, hogy tényleg nagy szám az, és ha nagy, akkor mennyire hogy több mint 600 ezerre mentek el az előválasztásra, az első fordulóban? Mi azt becsültük a választás előtt egy-két nappal, hogy 550 és 650 ezer között lesz a részvétel, ezt a felső hatát csúsztat, súrolta ez a dolog. Számomra nem volt ez nagy meglepetés, de azért mindenképpen egy, hogy mondjam, egy nagyon pozitív dolog, hogy a... Hogy 630 ezer ember, azért ne felejtsd el, arról van szó, nem arról van szó, hogy az utcán megszólít valaki, hogy ne arra ugyan aláírná ezt a kérdést, hogy petíciót, hanem arról van szó, hogy oda mész, aláítsz egy értéknyilatkozatot, oda a... Erre Személy az értéknyilatkozatra térjünk ki egy pillanatra, erre Jó. mi szükség volt? Hát bizonyos értelemben a, a Fidesz-es szavazó kiszűrése és e, egyfajta elköteleződés. Ugye az előválasztása fontos hát Ez egy, ez fontos egy ellen, papír, tehát e, ennek nincs konzekvenciája, hogyha valaki de nem azért, ennek megfelelően fog eljárni. Uh, János, van konzekvenciája. Abban az értelme, hogyha te mondjuk egy vidéki kisvárosban, ahol ráadásul is ismernek, odamész, saját kezével aláírod ezt, majd, azon, vagy előtte azonosítod saját magadat, az te vagy. Ez még egyébként a Moszpa téren is előfordulhat veled, mint ismert emberrel bizonyosan. Hogy, hogy részt veszel, hogy ott vagy, hogy vállalod, hogy, hogy, hogy vállalod azt, amit ezek, ez a hat párt kínál, bármit is gondolsz róluk. Szerintem ennek van, hogy mondjam, az egyén számára is egy nagyon fontos következmény. Azt gondolom, hogy ez a 633 ezer ember, aki most elment szavazni, el fog menni szavazni 2022 áprilisában is, és az ellenzékre fog szavazni, és, a, és nem csak ők, hanem a, mert mindenkinek van egy kisugárzása, lehet, hogy ez csak a férje, felesége, gyereke, de lehet, hogy ennél szélesebb körülön. Ha így számolom, ez már majdnem elég. Tehát az de van, itt most álljunk meg hogy egy pillanat, hogyha ez a magas szám, ez megvan, és ugye ez már zsebben van, ez a múlt és ez a magas szám annak dacára, vagy annak ellenére, vagy azzal együtt, meg aláhúzandó aláhuzandó jött össze, hogy volt ez a sok teszefosszasság, meg tétovaság, meg egyebek. Ez azt jelzi, ez mit jelez? Ez azt jelzi, hogy a, a, a magyar ellenzék, én nemzeti összefogásnak szoktam magamba hívni az Orbán világgal szemben egy másik Magyarországot képviselő egyébként zavaros, sokszínű időnként ellentmondásos és bénázó ellenzék sikerült az, azt az első házi feladatot megoldania, amit maga a választási rendszer kínál az egyfordulóságával, és nehezségészen egyáltalán tartom antidemokratikusnak az egyfordulós választási rendszer, tehát nem ez a Fidesz-szel a probléma, de erre a problémára, hogy egyfordulós a választás és vele szemben egy megosztott, sokféle ellenzéki párt áll szemben, ezt a házi feladatot ezt a nulladik lépés okay. megoldotta. Azt áruld el nekem, te jobban tudod, én talán egyáltalán nem, ez a mosza ami egyébként nem massza, csak ugye vegyük olybá, mint egy ilyen nagy folyam, mint amikor játszunk a tengerparton, vagy a Balatonparton, vagy a Belencei tópartján, vagy a Tuna parton, ebből a szempontból közömbös, és próbáljuk az újjunkkal terelni a vizet, amely jelenséget mindenki ismeri. Hogy ez mennyire analóg, mennyire megfelelő arra, hogy egyébként ez a 630 ezer ember, később majd több, nagy valószínűséggel, jóval több, egyébként mindazon üzenetekkel, amelyeket az előválasztás szofisztikáltan, vagy kevésbé szofisztikáltan, aztán maga a választás szofisztikáltan, vagy kevésbé szofisztikáltan üzen nekik, hogy ez befolyásolja őket. Tehát mit lehet látni a tekintetben, hogy az emberek hogyan változnak az, annak megfelelően, ahogy a hétköznapi események zajlanak, szándékosan, vagy szándéktalanul? Szerintem megszokják egymást, elfogadják a... a De most a tovall... napi eseményekre, ami van, az mennyire befolyásolja őket? Egyrészt értik-e, nem értik, befolyásolja őket? Hát annyi hatás éri őket, és ezek olyan mértékben egymásnak ellent mondanak, hogyha ennek egyébként mind megfelelnének, akkor nem maradna energiájuk a hétköznapi életük vitelére. Ezt az. Márkiza hát összefogás... és a karácsony annyi üzenetet küld, egymásnak ellentmondó üzeneteket küld, nap mint nap, hogy ember legyen a talpán szavazó, aki egyébként tudja, hogy most akkor neki mi a dolga, ha egyáltalán de, van neki dolga. De, de nem, de azt is küldi szerintem, hogy itt van egy ilyen alternatív, zöld, baloldali, magasra figura, aki valamit már bizonyított időnként bontlóan de azért mégiscsak megnyerte Magyarország legnagyobb városának főpolgármesterességét, méghozzá nem is olyan nagyon kicsit, egy, egy nagyon el, komoly ellenszélben, tehát van egy vállalhatóan és értékelhetően létező politikai múltja. És itt van mellette egy láthatóan, hát ha finoman akarok fogalmazni, a jobb-közép konzervatív figura a, a maga vállalt értékrendjével és ezek együtt tudnak, együtt akarnak működni. Ennek valamiért. És ennek szerintem nagyon fontos üzenete van, milyen, üze a milyen üzenete van annak Gábor számodra? Tehát nem a nép hogy egyébként két olyan figuráról van szó, akik egyéniben nagyot alkottak, párt szinten pedig csak és kizárólag elbuktak. Hiszen se a Karácsony, se a Márkizaj mögött nincs értékelhető párt, illetve amivel próbálkoztak, az nem jött össze. Ugye tudjuk, Karácsony édesanyja se tudja, hogy a gyermeke melyik pártnak a vezetője. Igen. E ez tényleg egy izgalmas, a többi kérdések is nagyon izgalmas, félre ért csak, hogy egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem egy kicsit abban van a válasz, ha nem, nem, magam sem tudok rá válaszolni, csak úgy érzem, mintha ez a, a, a, ebben valahogy ez a politika ellenesség is megnyilvánulna, hogy, hogy, hogy igazából a, választó, a Fideszes választó sem Fideszes, hanem Orbán választó. Egyre inkább. Egyre kevésbé érződik a... Oké, ez a műsor a... korhatáros 14 éven olyanok, nem a is csak korlátozottan alkalmas, de ebben nincsen benne. Adott esetben az MSZP balfassága, hogy ő neki egyébként külső emberrel kell megjelennie, mondjuk a Márkizai esetében erről nincsen szó, de potenciálisan benne van. De azt hiszem, benne van az, hogy a a maga a baloldal szétesése ugye 2010 után, hogy nem tudták földolgozni a választási verességüket, hogy ezt tovább 2014-ben amikor nem, tudták, nem tudta elegánsan mesterházi átadni bajnainak, hogy akkor indulj el te, ami azt, akkor biztos, hogy beakadályozta volna a kétharmadát a Fidesznek. Az, hogy egy rossz alkut kötött az MSZP eh, 2018-ban a DK-val, mert azt nem köti meg, akkor egyrészt a DK nem jutott volna be. Oké, okay, de még de miért eljött, nem eljutnánk nem... máig, mert ugye a felszolás hosszú. Nem ez az attitűd jellemzi most egyébként a Márkizait és a karácsonyt, hogy egyébként miközben pártilag soha se tudtak megnyilvánulni, most egyébként mint potenciális miniszterelnök jelöltek is pontosan így viselkednek, mert úgy csinálnak, mintha a csík húzná a repülőt. Megmondják, hogy ki lesz a külügyminiszter, vagy ki lehet, megmond, már osztogatnak különböző olyan dolgokat, amivel kapcsolatban az ember csak néz, mint a moziban, ők pedig ezt olyan magabiztossággal csinálják, mint ahogy azt feltételezik, hogy egymás mellé kerülhet az ő nevük, tehát azért bizonyos szempontból az ember úgy érzi, mintha két teljesen alkalmatlan figura olyan támogatottsággal, aminek meg kell tudni érteni a magyarázatát. Hát te magad is mondtad, hogy azért két olyan, figúr, olyan politikai szereplővel állunk szembe, akik bizonyítottak már. Ugye az, hogy ott mezővásárhelyen kétszer nyerni tudott Márkiza, ezt senki nem gondolta, különösen a másodikat, mert az elsőre még lehetett azt mondani, hogy aját, véletlenül valahogy össze kértek a szállal. Tehát azért itt van politikai teljesítmény. Én érzem azt, hogy a magyar politikában, és ez nem csak egy magyar jelenség, máshol is megfigyelhetjük, egyre inkább személyek köré és nem pártok köré kapcsolódik a politikai létforma. Hát, ha megnézed a demokratákat, annál széthúzóbb, sokfélébb, hogy mondjam, a szélső baltól kezdve a kommunisták kezdve a, a konzervatív liberálisokig mindenki ott van, egy dologért összeállva, hogy ne Trump legyen az elnök. Magyarországon ugyanezt figyelhetjük, mert csak nem egy párton belül, tehát más a struktúra, hogy nagyon-nagyon szélső és nagyon-nagyon sokféle erők találnak maguknak politikai szereplőt. A választók kényszerítették ki érdekes módon Magyarországon az összefogást, nem a pártok. A pártok képtelenek voltak erre, a párt elitek. Az ellenzéki párt elitek nem, képe, nem voltak képesek ezt a feladat megoldani. 2018 óta folyamatosan azt mondja egyre erőteljesebben az ellenzéki szavazó, hogy fogjatok már össze. Ha összefogtok, szavazok rátok, ha nem, akkor otthon maradok. Dunajúvárosban megnyeri háromszor a jobbik, pedig Dunajváros biztos nem egy oldali fészek. A választást, ugye kétszer parlamenti választás, egyszer önkormányzat itt, mert ugye elmegy elmégy polgármesternek a képviselőjük, Azért, mert összefognak. Az egyébként Egerben mindig is baloldalinak látható Egerben szintén jobbikos, ma már ugyan független, polgármestert választanak. És sorolhatom, a, a, tovább az első kerületben, ami hát finoman szólva nem a baloldal legtipikusabb ö, ö, választókerülete simán nyer az lmp s a antal közös támogatásra. Tehát az látszik, hogy a választói akarat megvan, fogjatok össze, és azok az emberek, azok a politikai szereplők, akik erről beszélnek, akik ezt hitelesen elő tudják adni a sajátjaik számára, azok sikeresek. Jó, az És különbe... kezdve a párt nem számít. Innen egy külön beszélgetés lesz, az nem ma lesz, mert arra, ha arra nem megyünk, akkor nem tudunk már visszajönni, hogy egyébként mekkora része zajlik az előválasztásnak a színfalak mögött, és nem a tekintetben, hogy ismerjük nem csak koncerten, hanem felvételen is azt a jelenséget, hogy a versenyző egyébként függő, mögött játszik, hogy egyébként a zsűrit semmilyen mértékben ne befolyásolja, hogy látja, hogy az illető kicsoda, de Máler harmadik szimpóriájának is van olyan része, ahol egyébként a kürtös kint játszik, és nem is lehet látni, tehát az, ahogy egyébként a pártok egymás között még most is, de főleg ezt megelőzően intézték, hogy kiindul, ki fordul vissza, ki milyen eséllyel vesz részt, ez Számra felfoghatatlan is az, hogy ez egyébként milyen változásokat és milyen töréseket okoz. Nem csak emberekben, hanem pártokban. Én ennek nagy jelentőséget tulajdonítok, de látható módon rajtan kívül más, ezt nem tartja ilyen fontosnak. Az hogy például volt 11 olyan körzet, ahol egyáltalán nem volt előválasztás, de ugyanakkor a jelöltek kampányoltak, mert hiszen a névi felhasználhatják egészen 2022. májusáig, az egy teljesen normális dolog. Hát ugye azért mindenképpen normális, mert itt is volt választás, hiszen a miniszterelnök jelöltek... én most nem arról beszéltem a, a miniszterelnökről, világos. miniszterelnökről sőt, szól a világ. Világos, sőt csak ugye az is külön érdekesség, hogy például a Szabó a körzetében az egyik legmagasabb, a harmadik, a 106-ból a volt a részvétel. Tehát annak ellenére, hogy egy ilyen tétje nem volt, nagyon sokan elmentek, mert Kötődnek. Tehát ugye az előválasztás, hogy beszéltünk róla, egyfajta érzelmi kötődés mindig, hiányzik, mindig is hiányzott a magyar bal és liberális oldalról, liberális, az belülről is láttam. Annak a igénye vagy lehetősége, nem tudom mi a jó szó erre, hogy megteremtse a választóinak az érzelmi kötődés lehetőségét. Hogy azt mondhassam, ugye tulajdonképpen a demokratikus ellenzék ilyen értelem egy darabig az SZDSZ-nek rendelkezésére állt, aztán ez is elfogyott. Hogy, hogy én ne csak, ne csak a racionalizás elvé mondjam azt, hogy hát neked van igazad, akkor én rátszavazok, hanem azt érezzem, hogy közön van hozzád, hogy, hogy, hogy te az enyém vagy, én a, a, olyan vagy, amit én gondolok. És ez az érzelmi kötődés most megadatott, és szerintem ez, ezekben ez látszik, hogy igen, a harmadik kerületben nagyon-nagyon sokan vannak, akik annak ellenére is úgy gondolják, hogy ki kell fejezniük, hogy ez jó, és ezt akarják, hogy változást akarnak, hogy egyébként ott nincs tétje a választásnak. Egyébként nagyon keveset beszélünk erről, pedig talán többet kéne, hogy azért ennek az előválasztásnak, itt az első fordulónak az igazi nagy tétje az, az volt, hogy milyen erőviszonyok lesznek a parlamentben. És ezért voltak az alkuk, amik szerintem politikai értelemben rendben vannak, kifelé nem, nem finoman szóval nem lettek mindig jól eladva. De, de azért azt látni kell, hogyha mondjuk a, ha nem állapodik, mert csak egy konkrét példát mondjak, a párbeszéd és a, a, a Momentum a 11. és a 2. kerületben, akkor most két tékással több lenne, és egy párbeszédessel, és egy Momentumosan kevesebb lenne már a, a, a parlamentben. Lehet, igazad van, de én, de én a sajátságos szem ö, aspektusom nézőpontom révén nem ezt látom, hanem azt látom, hogy szakás Lászlóból hogyan lesz DKS jelölt, miközben az MSZP-nek volt az elnök helyettese, és az, ahogy az MSZP megvált tőle, és lett belőle DKS, az számol egy olyan képtelen folyamat. Nálad egy szám, nálad az jelentkezik, hogy egyel több van a DK-nak, és egyel kevesebb van az MSZP-nek, én pedig a folyamatot látom. Látom. én egy értékválságot, egy személyi válságot, egy struktúraváltást, egy nem tudom mit látok, és nem azt, hogy hol lesz egyel több és egyel kevesebb, hanem azt mondom, hogy maga a folyamat számomra, fia Lajános számára, a tévedés maximális kockázatát fenntartva, romboló hatású, pusztító és elfogadhatatlan. Szerintem az MSP lényegében 2000 10 óta, vagy inkább 13 óta, tehát az első három évre talán ez kevéssé lehet elmondani, a túlélésre játszik. Én ezt Én értem, nem de a miniszterelnök de, de nem jelöltjük a ott a karácsony, az Isten áldjon már meg. A karácsonynak a egy szava nem volt arra, hogy ezek az események zajlanak. Belejött vagy Ipkovics Györgyhez viszont képes volt elmenni szombathelyre, hogy lebeszélj az indulásról. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most az egyik potens jelölt adott esetben mindenből kivonta magát, amiben pedig bevonta magát attól. A maradék hajom az égnek áll. E, azt én ennyire nem látok ezekre a mozgásokra rá. Nyilván, De ha, valaki, a ha, rállász, valaki el, ha valaki elfogad egy, egy politikai erő támogatását, akár azért, mert annak a hálózatára, a nevére, a kapcsolatrendszerére, a, a jelölteire és a választóira számít, és itt erről van szó, akkor az sajnos vagy szerencséjére ez nyilván változó, el kell, hogy fogadja ennek az adott közösségnek a játékszabályait is. Én azt látom... De a hely erők, hogy az... az összes helyi erő, hol Tatabánya, hol Kumló, hol pedig Körmend, mind arról beszélt, hogy a fejük fölött hoznak egy döntés, és ők nem fogadják el, és mentek szét szanaszét helyi pártszervezetet. Hát sincs ebbe vitánk. Én azt gondolom, hogy... Ez a, ez a jelenség, amit látunk, ezt próbáltam meg az előbb mondani, az a fajta ö, ö, viszonynak a valósághoz, amit az MSP produkál, hogy tulajdonképpen nem akar semmi más, mint túlélni. Ezek, ez a következménye. Tehát amikor én a 70-es évek végén a közgázra jártam, akkor a, a akkori kis titkára beszélgettem a folyoson, ő azt kérdezte tőlem, hogy mi bajom van nekem velük, hát ők tulajdonképpen ugyanazt akarják, mint mi jöttan ilyen kicsi ellenzékiát? nem ellenzéki, de mindenek kicsit, ilyen a világot egy kicsit másképp gondoló szövetségben. És akkor én azt kérdezte, hogy te ne arra, hogy Laci, te most nem érdekes a vezeték neve, te mit akarsz? És azt mondta nekem ez a fiatal ember, aki nálam néhány éve lehetett idősebb, hogy, hogy ő tulajdonképpen nyugdíjas szeretne lenni. Túlélni szeretne. Márig is itt van bennem ez a beszélgetés, és, a, és, és azt mondja hogy ez nagyon-nagyon jellemző, és a mostani msp re ugyanez jellemző, és a politikában a Egyszerűen nem megbocsájtható, ha valaki túlélni akar. Ha nincs, nincs benne, hogy mondjam, kreativitás, ösztön, a, a, ha nem többet akar, ha nem a világot akarja megváltoztatni, még ha nincs is igaza. Szerintem Orbán a világot akarja, meg. ez a sikerének az oka. Rossz irányba akarja megváltoztatni, számomra teljesen elfogadhatatlan és káros irányba, de van egy víziója, ezt akarja és ez az, amit, ha valakinek a politikában ilyen nincs, akkor félre kell állnia, vagy egyszerre leviszi a mélybe a Jó, de pályán. amikor legutóbb beszélgettünk, illetve most hát többször beszélgettünk, de amikor ugye volt a második miniszterelnöki vita, vagy miniszterelnöki jelölti vita az RTL klubban, akkor azt a részt követően, ahol a zuhanyhíradó ment, ahol kinyírták a Tóth Csabát, de ahol nem nyírták ki az Ózdi jelöltet, ott én egy Shakespeare drámát láttam, ahol abban a felvonásban éppen nem az győzött, akinél a morál volt, hanem az győzött, akinél a hosszabb kés volt, és azt megfelelő pillanatban vette elő. E tekintetben Fekete Győr András sokkal jobban teljesített, mint ahogy egyébként a miniszterelnök jelöltséget számban begyűjtötte voksal, mert úgy nyírta ki, túl csabát, ahogy egyébként nem, lehet, nem biztos, hogy ki lehetett volna nyírni, ha egyébként ott mind a két vitában nem jön elő ezzel, amit olyan mértékben tudott a maga és a pártja javára fordítani, miközben egyébként a hatházi nem momentumtak, hogy arra szavak nincsenek. De így van, De közben a DK a... megkiált az Ózdi jelölt mellett. Igen. Karácsony hirtelen felmutatott valami harmadik jelöltet, aki egyébként talán a 18. kerületben uh, különböző devizahitelesek lakásaival, és én csak kapkodtam a fejem, és legszívesebben azt mondtam volna, hogy ez itt micsoda? Kettős, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes leléptetés? Mi lesz ennek a vége? De azért tulajdonképpen az előválasztás az bizonyította azt, hogy működőképes ebből a szempontból is, mert azért ezek az emberek, akiket most felsoroltál, ezt a rácnét is ide sorolhatjuk. Igen. A, ezek azért mind megbuktak. Tehát a Tóth ő legalább visszalépett, tehát ő belátta, hogy ez nem mennyilván látta, hogy hogyan alakulnak a szavazatok a sorokból. Tehát, de de többiek... arra például van magyarázat, hogy a karácsonyra mérne méget rá a tútt, miközben a túttal a karácsonynak volt a leghosszabb együttműködése, és ezt olyan mértékben nem használták ki a felek, hogy arra szavak nincsenek, mintha ebben megegyezés lett volna közöttük. De hát a karácsonynak az RTL klub vitájában a, a, a jó szereplésének. Egyetlen, vagy alig egyetlen oka az, hogy kimondta, hogy ő nem távogatja Tóthot, hanem a hatházirat. Nem ezt mondta, jú... úgy csinált, mintha egyébként maga se tudna, hogy már leadta volna a szavazatát, de ha most kéne leadni, akkor már nem adná le, tehát ennél azért sokkal szofisztikáltabban a... fejezte Jó, ki tudom, magát. nem zuglóba szavazott karácsöt tehát nem oda van bejelentve, tehát nem, nem, nem, ha én és azt hiszem, hogy ezt jól tudom, tehát úgyhogy Értek én minden, csak ugye, a, hogy mondjam, a politika az érzékkérdése is. Én azt gondolom, hogy a tot nem szabadott volna az első pillanattól támogatni, de ha valaki vállalja egy párt támogatását, annak következményei vannak. És például ez a következménye, hogy a, a ennek a pártnak az elnökségi tagja, aki ennek a pártnak a megbecsült ö, funkcionárusa, egy fontos embere. Okay, tényleg a Kákán is csomót keresek. Elárulod nekem, hogy 24 órával korábban az Etikai Bizottság nem olyan arányban utasította el Jakab Péternek az etikai felvetését, hogy azon Hirtelen, hogyan tudtak 24 órával később azok is túllépni, akik egyébként korábban ott azt tették lehetővé, hogy nem jött létre az egység. Tehát hát ezeket úgy csak úgy ampasszan kérdezem tőled. Hát ugye itt két, két, van egy közjogi aktus, egy ilyen etikai bizottságnak, ezért teljesen abszurd, de nem is csívám ennek, ugye ez valamilyen ilyen felbitviteli bizottság lehet, mert nincs. Ugye egy ilyen ügyet, ha tisztességesen akarod, akkor ki kellene vizsgálni. Ugye ez hónapokig tartó dolog, megnézni, kinek van igaz, mi elővenni a Tóth Csaba feleségének a vagyonnyilatkozatát, hogy esetleg abban benne van-e, hogy az, az lezárt borítékban nem nyilvános, benne van-e ez a dolom mert ha benne van, akkor az jogilag egy teljesen más kérdés, és van egy morális része. Egy ilyen etikai bizottságnak, bármennyire etikainak hívják, mondom, szerintem rossz a neve, nincs módja morális döntéseket hozni. Jogi döntéseket van módja hozni, azt tudja mondani, hogy igen, ez csalás volt, de ezt nem lehet egy nap alatt, két nap alatt megmondani. Hát ezt te jogász vagy nálam, sokkal jobban tudod, én ezeket kevéssé tudom. Mert inkább a sárközével a kocsmában ültem, és nem az óráján annak idején sajnos vagy szerencsénkre. tehát mert a, van mondanom, a kapcsolati háló, hát nem, nem így éltél volna, akolova ismerősöd lenne. Égen, Ak égen, akkor Jancsó Miklósnak te sose volna a barátja. Így, így igaz. Így igaz, szóval szerintem itt, itt az Etikai Bizottság nem tudott mást mondani, mint amit mondott, mert nem volt azt tudom mondani, hogy ide fordultatok hozzám, a Tóth Csaba azt mondja, hogy ez rendben van, én nem tudom ellenőrizni, hogy rendben van-e. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy nincs rendben, és nem csak ez. Nem, ugye most nem tud ellenőrizni, akkor ennek következtében nehéz. Jó, figyelj, e, ilyenből 12-1 tucat igen. volt e, a vita. Csak ez vált országos jelentőségű. Igen, így, a stopgyurcsáinak e, egyébként kicsit úgy tűnik, stopp karácsony része nincsen az előválasztásban, mert a stopp gyurcsánynak most éppen a három miniszterelnök jelölt esetében két újabb híve akadt Karácsony Gergely és Márkizai esetében. Márkizai hangosabban, Karácsony pedig halkabban mondja ugyanezt, ami azért szintén fura, ami a népet lehet, hogy zavarja, nem zavarja. Állítólag van ezügyben is felmérés, hogy Dobrev Klárát mennyire húzza a víz alá a férje, mint valami malomkő de az látható, hogy ehhez a malomkőhöz, illetve ennek a súlyához az elmúlt időben két miniszterelnök előtt társa, néhány grammal, de azért hozzájárult. Hát az, hogy uh, Gyurcsány Ferenc az egyik legmegosztóbb, magyar politikus, ezt minden kutatásban Értem látjuk. Gábor, de te voltál, vagy ti voltátok de nem szeretem ezt a tit ugye én sem vagyok ti, ti riporterek szó nincs róla, egy frászkunyhót szóval, hogy itt összefogás hát ez az összefogás nekem mindig a három testőr jut eszembe biztos velem van a hiba hát ez nem a mindenki egyért, egy mindenkiért igaz, hogy csak hárvan vannak és nem négyen Hát, de, de, ezt, de ne legyenek illúzióim, te, te is csak... De igen, csak legyenek naifad, illúzióim, addig létezem, de... amíg illúzióim vannak. Jó, oké, rendben, legyenek neked illúzióim, nekem már rég nincsenek illúzióim, ugyan egykorúak vagyok lényegét tekintve, köszönöm, az jót tenne időnként, mert tényleg kéne. De azt kell mondanom neked, hogy hát azért ez, amit itt láttunk, ez a politika. Tehát ne felejtsük el, itt nem arról van szó, hogy kiszálltunk, és a... a a csodálatos tisztesség világába léptünk át, itt politikai szereplők vannak, közöttük, gyarlóak, borzalmasak, karlendítőek, és itt tovább, és így tovább. Mondom a dolog működőképességét mutatja, hogy azért ezek, akikről tudtunk, kiestek a rendszerből, azért ez látszik. És maguk a, a politika a fő, főszereplők is, tehát a miniszterelnök jelöltek is ugyanilyenek, az, hogy a, a, a, a szavazóknak a Körülbelül egyharmada, akik ez a 630 ezernek, ugye 34 százalék, nemhogy túltette magát, hanem lelkesen odaárt a DK mellé is, ezért aztán Gyurcsány Ferenc mellé, mert nem csak Dobrev Klára, mert, mert, mert ugye ez volt szerintem egy nagyon jó húzás Gyurcsány részéről, illetve a pártja részéről, hogy olyat indított, aki tulajdonképpen ő, de mégsem ő. egy pillanat, elkérdezem Vár... Zitától, hogy merre jár. Jó reggelt! Itt figyelek. Ádám, Ádám, segítenél? Egy másodperc, tűrőlem. Köszönöm. Nem állítanám, hogy ide olyan nagyon könnyű ide találni, úgyhogy gurmaizite most éppen itt kúszával környékeny. Na érdekes lesz a beszélgetés, és én meghallgatom bele. Érdekesen lesz nekem, hiszen ő egy elszenvedő alanya ennek a történetnek. Tehát a a, ugyanakkor a, ez az egyharmad szerintem egy komoly politikai teljesítmény, tehát az, hogy Gyurcsány nulláról most itt tart, hogy az ellenzéki erők egyharmadát föl tudja mutatni, méghozzá egy, hogy mondjam, áttekintető, ellenőrizhető, transzparens választás során, ez egy óriási politikai teljesítmény, bárki bármit is gondoljon Gyurcsány Ferencről, de van egy másik kétharmad, akiknek biztos vagyok benne, hogy egy jó részüknek nem azt mondom, hogy mindnek, de egy jelentős részének az egy fontos szempont volt, a már szavazóknak a nagy részének szerintem, hogy ők nem ilyet szeretnének, ami 2010 előtt volt, ami mi voltunk, mert az nem csak, mert azt én azért én mondhatom, hogy nem csak a gyúlcsány volt, hanem mi is voltunk. Mármint, hogy észszerűen. Tehát azért ezt látni kell, és ez, a, ez amit most látunk itt elvábozva, félre sikerült, ez szerencsétlenül szerintem is, tehát ez, hogy akkor most ketten, nyíl, amiről el, elkezdtünk beszélni, ez. ez annak a jelzése, hogy össze kell szedni ezt a másik kétharmadnyi részt ahhoz, hogy egy olyan kihívó legyen, és szerintem ez tisztességes a mind a két fiatal ember részéről, vagy középkorú ember részéről, a már kizai részéről is, hogy ők tényleg azt szeretnék, hogy az legyen a jelölt, aki meg tudja verni Ormán viktor Ezt ő szerintem őszintén így gondolják ha igazuk van, hanem őszintén ezt gondolják, erről szól az ő megállapodásuk, persze hatalontechnika mint ilyen, de erről szól. Jó, de ha már ehhez itt tartunk, kell... akkor ha egymás mellett nem lehetnek, akkor mi nem tudnak megegyezni egy izraeli modell, modellben? Két évig én, két évig te? Nem tudom, én nem tudom, hogy ők miről beszélgetnek. Ugye nyilvánvaló ez azért lenne, hogy mondjam, nehezen, ehhez az kellene, hogy a hat párt is erre igen mondjam, Ugye, mert hogy a ugye innen jön az a kérdés. Nagyon jó, hogy ugye nem ezt szó... mondod, hogy a hat párt mi van akkor, hogyha egyébként megvan a miniszterelnök jelölt, mert lezajlik a második forduló, létrejönnek azok a frakció arányok, amelyekről részint beszéltél, részint már kavárom az emlékezetemben, mert tegnap beszélgettünk róla a telefonban, és ott egyszer csak hirtelen a legnagyobb frakció, azt mondja, hogy ő ebben nem megy bele. Ez potenciálisan ott van-e a levegőben? Tehát, hogy ez, ez kizárt, vagy te azt mondod, hogy, amit már mondtál, hogy a politika nem ismer lehetetlen, magyarul lesz papírja a miniszterelnök jelöltnek, hogy neki kéne a miniszterelnök ennek lennie, és végül mégse lesz. Hát ez akkor lehet, hogyha például abban állapodnak, amit, amiben mondtál, mert erre nincs fel a tablás. Abban ez a hat párt megállapodott, tehát ezt rögzítette, hogy az lesz az ő közös jelöltje aki megnyeri az erővártát. Szerintem ez... De mivel nem, nem állapodtak ezt, meg? Hát ha például az lenne, hogy ők ketten megállapodnak abba, hogy cserélnek a félidőbe. Ugye ebben nincs megállapodás. Tehát ez nem bírja. Ha ezt odavinnék a hat párt elé, hogy gyerekek, mit szóltok, egy olyan megoldás, hogy hogy, ez a hat pártból egy biztos azt mondaná, hogy szó se lehet. Akkor miért meg most? De, de nem, ez koszka, de, nem ez, de, de nem ez történik. Oké, de megkockáztatják azt, hogy azt mondják, hogy miniszterelnök helyettes, miközben ilyen lehetősége az egyiknek majd akkor lesz, ha tényleg miniszterelnök lesz. Igen, hát a, nyilván a, a, azt mondhatja, és szerintem ez, ez legitim, hogy ő azt hiszi, hogy. Ha egy miniszterelnöknek van, abban, mozgál, abban nincs tere, hogy a fél időben átadja valaki másnak. Erről nincs, de abban van mozgássere, szerintem jó sok csak oda el kell jutni, De De azt ez ezek nyernek. Közjogilag nincs semmilyen olyan okmány, ami egyébként az előválasztás követően bármelyik párt lendő frakcióját kötni a tekintetben, hogy muszáj ragaszkodni ahhoz, akit egyébként eddig támogatott. Nincs, Innen nincs de van, van egy morális. Azért. Na jó, e, köszönöm. <laughs> Az ellenzék moralitását munkát? tekintve sokkal jobban áll, mint a kormánypárt különös tekintetel arra, hogy neki nem állt módjában ezt a gyakorlatban koptatni? Egy szempontból biztos, hogy nem tette tönkre még a magyar Egy, jogállamot. E, igen, igen, igen. igen. Köszönöm a rendelkezésre. Én, én is köszönöm. Gábor.